Capitolul 8. În zilele acelea fiind iarăși mulțime multă și neavând ce să mănânce, Iisus chemul la sine pe ucenicii le-a zis, Milă-mi este de mulțime că sunt trei zile de când așteaptă lângă mine și n-au ce să mănânce, și de voi slobozi flămânzi la casa lor, se vor istovi pe drum, că unii dintre ei au venit de departe, și ucenicii lui i-au răspuns, De unde va putea cineva să-i sature pe aceștia cu pâine aici în pustie? El însă i-a întrebat, Câte pâini aveți? Răspunsa lui, șapte, și a poruncit mulțimii să șadă jos pe pământ, și luând cele șapte pâini, i a mulțumit, a și a dat ucenicilor săi ca să le pună înainte, și ei le-au pus mulțimii înainte, și aveau și puțin peștișori, și binecuvântându-i, a zis să-i pună și pe aceștia înaintea lor, și au mâncat și s-au săturat și au luat șapte coșuri cu rămășițe de fărămituri, și ei erau ca la patru mii și i-a slobăzit. Și îndată, intrând în corabie cu cei săi, a venit în părțile de almanutei și au ieșit farisei și se sfădeau cu el, cerând de la el semn din cer, ispitindu-l. Și Iisus, suspinând cu Duhul, s-a zis, Pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărat grezi că nu se va da semn acestui neam." Și lăsându i a intrat și corabie și a trecut de cealaltă parte. Dar ucenicii au uitat să ia pâine și numai o pâine aveau cu ei în corabie și el le-a poruncit zicând, Vedeți, păziți-vă de aluatul fariseilor și aluatul lui rod, Și vorbeau între ei zicând, Aceasta o zice fiindcă n-avem pâine. Și Isus înțelegând, a zis, De ce gândiți că n-aveți pâine? Tot nu înțelegeți, nici nu pricepeți, atât de învârtoșată este inima voastră. Ochei aveți și nu vedeți, urechi aveți și nu auziți și nu vă aduceți aminte? Când a am înfrânt cele cinci pâini la cei cinci mii de oameni, atunci câte coșuri pline de fărâmituri ați zis Zisa lui 12. Și când cu cele șapte pâini la cei patru mii de oameni, câte coșuri pline de fărâmituri ați luat? Iar ei au zis șapte și le zicea, tot nu-mi pricepeți? Și au venit la Besaita și au adus la el un orb și l-au rugat să se atingă de el. Și luând pe orb de mână, l-a scos afară din sat și scuipând în ochii lui și punându-și mâinile peste el, l-a întrebat dacă vede ceva. Și el, ridicându-și ochii, a zis, zăresc oamenii, îi văd ca pe niște copaci umblând. După aceea a pus iarăși mâinile pe ochii lui și el a văzut bine și s-a îndreptat că își vedea toate lămurit. Și l-a trimis la casa sa zicându-i, Să nu intri în sat, nici să spui cuiva din sat." Și a ieșit Iisus și ucenicii lui prin satele din preajma cezarei lui Filip și pe drum întreba pe ucenicii săi zicându-le, Cine zic oamenii că sunt?" Ei au răspuns lui zicând, Unii spun că ești oamn botezătorul, alții că ești Ilie, iar alții că ești unul din proroci." Și el i-a întrebat, Dar voi cine ziceți că sunt eu?" Răspunzând, Petru a zis lui, tu ești Hristosul. Și el le-a dat poruncă să nu spună nimănui despre el și a început să-i învețe că fiul omului trebuie să pătimească multă și să fie defăimat de bătrâni, de arhierei și de cărturari și să fie omorât, iar după trei zile să învieze. Și spunea acest cuvânt pe față și luându de o parte, a început să-l dojenească, dar el, întorcându-se și uitându-se la ucenicii săi, a certat pe Petru și a zis... Mergi înapoi a mea, satanul, căci tu nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor, și chemând la sine mulțimea împreună cu cei săi le-a zis, oricine voiește să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, căci cine va voi să-și scape sufletul, va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelia acela îl va scăpa căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul, sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său, căci de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în neamul acesta desfrânat și păcătos și fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri.